Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la mwenyezi mungu Mwingi wa rehma mwenye kurehemu Alhamdulillahiladhi Anzala ala abdihil kitaba Walam yajal lehu wa iwaja Kuhimidiwa ni kwa mwenyezi mungu Ambaya memterimchia mjawaki kitabu Wa ala hakukifanya akina upogo Qayyiman liyundhira baksan shadidan min ladun huwa yubashira almu'minine Wayubashira almu'minine lathina ya'maduna assalihati anna lahum ajuran hasana Kiminyo kasawa ilikitoe onyo athabukali kutoka kwake na kiwabashirie wa umini watinda Kwa watapata ujira mzuri. Ma kithina fiihi abada. Wakai humo milele. Wayunzira aladhina kwalu takhatha Allahu walada. Na kiwaonye wanaonena mwenyezi mungu wanamwana.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 Fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihathal hadithi asafa. Wenda ukajihiliki nafsiyako kwa jiliyao kuwasikitikia kwa kuwa hawaiya amini mazungumzuhaya. Inna jahalna ma ala al ardi zinata lehali nabaluahum ayuhum ahsanu amala. Kwa hakika tumevifanya vilioko juya ardi kuwa ni pambolake ili tuwafanyi mtihani ni nani katiao wanyevite ndo vizuri zaidi. Wa inna lejaaruna ma alaiha asaida njuruza. Na hakika sisi tutavifanya vyote vilioko juya ardi kuwa kama inchi iliopigwa na ukamee. Amhasibata anna ashaba alkahfi walrakimi kanu min ayatina ajaba Bali unadhani ya kwamba wali watu wa pangoni na maandishi walikuwa ni ajabu miongoni moesha razetu Ith awal fitiatu ila alkahfi faqaluu Rabbana Atina min ladunka rahmatan Wahai lana min amrina roshada Vijana hawa walipokimbilia kwenye pango walisema Mula wetu mlezi Tuperehma itu kayo kwako Na tutengeze uongofu katika jamboletu Fadharabana ala athanihim filkahfi sinina adada Tukayaziba maskiyo yao kualaza homwapangoni kwa muda wa miaka kadhaa wa kadhaa. Thumma ba'athnaahum lin'alima ayul hizbayni ihsa limal labithu amada. Kisha tukawazindua ili tujue ni lipi katika makundi mawili lilo hisabu sawa muda walioka. Allahu akbar Allah. Surah Al Kahf. Imitirimka Makkah. Surah ini di ya Makkah isipoko wa ayat na ayat zinazuanziya sama ninatatumpa kami amaja na maja. za Madinah. Nayo imeanzia kukumhimidi mwenyezi mungu mtukufu kwa kuiteremisha Kurani tukufu, na kubainisha kuwa ni onyo na bishara. Dani yake lipo onyo kwa wanaudai kuwa ati mwenyezi mungu wanamwana, na humu imetajwa hamu kubwa alionayo nabi ya kutaka waamini wale anawaita kwenye mlingano wa mwenyezi mungu. Kisha kikatajwa kisa che ahlil kafu, watu wa pangoni.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 na naema ya daima au athabu chungu ya siku ya kiyama. Tena subhanahu, amitaja hadithi ya Musa pamoja na mjia muema aliepewa ilimu kutokana na mwenyezi mungu. Na katika kisahichi, inapatika na sura ya vipi mtu anaweza sijue mambo hata akiwa nabii mtume katika mtume imara ya yani anululazmi kwa kudra yake mwenyezi mungu ila ikiwa yeye mwenyezi mungu akimjulisha. Tena anatajwa thulkarunaini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 ambaye amemteremshia mja wake Muhammad hii Qur'an na wala hakujalia kuwa ndani yake kipo chochote cha dosari kilichokwenda kombo na kuwa usawa bali ndani yake mna hakitupu isiyo na shaka yoyote na Mwenyezi Mungu amejalia ya Qur'ani misimama imenyoka sawa sawa katika mafunzo yake ilikuwa kuonya wanaokufuru na kukataa kuwa utapata adhabu kali tukayo kwa Mwenyezi Mungu Na iwapemisha anje maoroi saliki ambao wanatenda vijindoviema ya kwamba watapata malipo mazuri. Malipo hayo ni pepo watakayokahu mwamilele. Na kiwaonye kwanjia mafususi wale wale msingizia mwenyezi mungu kuwa anamwana na hali yeye ametaka sika kuwa kama viumbe, akawa mwenye kuza au akazari wa wake. Wala wawo hawana ujuzi wote waote, wahayo, wala baba zao hawakuwa na huo. Ni uzushi mkubwa mno huu, wakutua neno hili minyoni mwao. Waya sema yu ni uzushi, na wala hapana uzushi mkubwa kushida huu. Ewe nabi, usijihiliki nafsi yako bure, kwa kuhuzunika na kusikitika, kwa kuwacha kwao, kwa kuitikia utu wako, na kusadiki Quran. Sisi, tumewa umba kwa khairi na sharii, Na tumemifanya filio nyu ya aruthi ni pambo lake kwa ajili ya manufaya watu wake Hivyo tunawatende ya vitendo kama ni mtihani wapate kuthihiri katiao wani hamali jema Basi ya lepumbazo na ulimwengu na si shuguliki ya akhera huwa mipotea na leyamini akhera huyo huwa ameongoka Baadi ya kumalizika dunia, sisi tutafifanya vyote vilioju dunia kama ardhi tabarare, isiyo na mimea baadi ya kuwa imeangirika kwa mazao ya kijani nyuhai. Walio pumbazo na stareza dunia, wanakanya kufufuliwa, ili hali hakika mambo inathimitisha pana uhai baadi ya usingizi mrefu, na ichikisa cha watu wa pangoni kwenye mlima, Na bao lililoandikwa majina yao baada ya kufa kwao hakikuwa ni ajabu ya pekee tukaziache ishara zote nyinginezo. Ijapo kwa kisa hicho si kawaida lakini hakikuwa ndio cha ajabu kushinda ishara zetu nyingine zenye kuonyesha uwezo wetu. Taja pale lipokwenda hao vijana kwenye pango wakafanya hapo ndipo pahala pa kujificha baada ya kukimbia ushirikina na ushirikina kwa fadhili yao. Wakasema Ewe Mola wetu mlezi, tupe baraka kutoka kwako, na utulinde na adui yetu, na tusahihishie hidayah na taufiki katika mambo yetu. Tukaepokee riwayo hiyo, tukawalaza kwa salama katika ilopango kwa muda wa miaka kadhaa kadhaa. Kisha ya Mwenyezi Mungu aliwaamsha baada ya kulala kwa muda ili matokeo yake yawe ni kudhihirisha unyuzi wetu. Nina, ni ketika makun di Malili ada sibuk, muda, aku kwao.